Studius on külaline ettevõtja Indrek Neivelt. Tervist! Tere päevast natukene nüüd saame ikkagi teemat vahetada ja võibolla panna selle julgeoleku küsimuse pausile ja rääkida kuigi tegelikult ka julgeoleku mõttes teatud mõttes olulisest teemast ja see on Rail Baltic ja Rail Baltic on sel nädalal siis see rauteprojekt on jälle oluliselt fookuses nii Eestis kui ka Lätis ja Leedus, kuna kolme riigi riigikontrollid said valmis mahuka ühisauditi, milles siis tuvastati, et vähe sellest, et see projekt on läinud nelikorda kallimaks, mis tegelikult on juba teada, ei saa see ka õigeks ajaks valmis ja lisaks, kui ka ütleme see miinimumprojekt peaks valmis saama, ei hakka seal 2030. aastal sõitma rongid. Indrek Neivelt, te olete tegelikult ajalooliselt olnud kriitiline selle projekti suhtes ja kui te nüüd vaatate, mis riigikontrollid tuvastasid ja mis seisus me oleme, siis mis mõtted teil kõigepealt tekivad? Ja et tega mulle see midagi üllatavad, selles mõttes ei ole. Võib-olla üllatav oli see, et riikontrolli ütles välja, et, et tegelikult ei räägita meile tõtt. See oli mulle kõige suurem üllatus, et, et minu arv selle ka on kogu aega on olnud selline olukord selle rehn et, et meil on üritatud seda selgitada, et kui kasumlik ja kui kasulik see projekt on. Küll on igast asju siis pannud. Tegelikult teab iga majandus geograaf kes on õppinud maandusküge natuke rohkem ja teatakse Euroopa Komisjonis, et üldiselt raudteed ei tehta kaubavedamiseks merega paraleelselt. Sellist kommet ei ole, see, see ei tasu lihtsalt ära. Ja kui me räägime reisete veost, siis reisete veo jaoks peaks olema Baltikumis kümme korda rohkem inimesi. Eestis peaks elama umbes viis, meil nagu hollandis, või natuke, hollandis natuke rohkem, aga meil peaks olema kümme korda rohkem inimesi selleks, et reisete vedu ära tasuks. Et kõik see, mis on alla poole selle, on, on lihtsalt, on üritatud kogu aeg meile näidata, et kui kasumlik see projekt on ja kui hea see on. Algus oli küll mingi sotsiaalmajanduslikud ja mis seal kõik oli keskkonna reost on vähem, seal oli pandud mingid väga vanade autoode, nende veoautode saaste normid sinna pandud, umbes et vana silliga sõidavaks siin kõik need sinna. Pärnu poole umbes sellised, selline, noh, ma antuke utreerin, aga, aga piltlikult öeldes, jah. Siis hakati meile siin mingi kümmekond või, või seitse aastat tagasi need, et, et seda on väga kasulik on um, vedada Vene kaupa, et meil oli ju kaubavedu oli kõige kasumlikum oli siis või see või suurem tulvallikas oli just nagu paperi peal, et kaubavedu Venemalt ja mõjalt siis idapoolt üle 50% tuludest oli seal, kaubavedu tuludest tuli sealt. No juba siis küsisime, et milleks seda siis meile vaja on, siis praeguses viimases ääripalaani versioonis on kõige tähes vedu eriti see, mis puudutab siis reisjatevedu ise riiklikult. Ja, ja see on siis niimoodi, ja siis on suur asja on see, et me peame siis totatsiooni iga aasta maksma sinna 90 miljonit Eestis ainu üksi selleks, et see oleks kasumlik. Et riik maksab totatsiooni, ehk Et selleks, et see projekt oleks kasumlik, et ta ära tasuks. No sellised projekti võib igasugused teha või nendatu et oleks nagu kasumlik. Aga veelkord loodusseaduste vastu ei saa, et elanike peaks olema siin kümme korda rohkem selleks, et rauteega üldse tegeleda. No mis puudutab dotatsiooni, siis ministrid ütlevad kohe vastu väiteks, et sellega tegeleb ikkagi see ettevõtja, kes hakkab rautel opereerima ja, ja tema peab need kulud ise tasateenima. No aga kes see siis läheb sinna vedama? Mul on küsimus see, et kui, kui sa tead, et sul on iga aasta, on sadakond miljonit on puudu selles, eks ole, siis, siis ma hakkan nüüd seda vedama. No ei lähe seda vedama siis keegi. Seda peab ikka ällegi riik tegema, nii nagu meil praegu Tall Tallinnasadam peab siis neid inimesi sealt saaremale, Iiumaale ehk, et ja siis riik maksab dotatsiooni ja siis on Tallinnasadam kasumlik. Et samasugune, no sirkus mõnes mõttes peab siis nagu rautele edasi minema. Aga kui nüüd vaadata seda, ikkagi värsket aru on, et kus on siis kõik see meile mustvalge lette pandud, et raute ehitus läheb kokkuvõttes nelikorda kallimaks, noh, ütleme Eesti võiks siin vist isegi selles mõttes rõõmustada, et meie osa nii palju ei kalline ja, ja siin erinevate plaanide käigus on rahandusminister öelnud, et tegelikult meil on vaja leida juurde ainult 900 miljonit eurot, mitte kolm miljardit, millele siis on need talvemad innangud viidanud. Et, et kas... Sellises olukorras, kas peaks praegu üldse mõtlema sellele, et, et ikkagi poolele jätma selle projekti? No veelkord me peame aru saama sellest, et see projekt on, no neelab ole, kui me 2030 või 35, mis iganes selle valmis saame, eks ole, siis iga aasta peame ka lisaks Euroopa rahale panema oma raha sinna eelarves sisse. See on nagu miinimum. Ja pärast me peame hakkama maksma vähemalt siis miljonit tänases rahas, mida miljonit siis kümne aasta pärast selles eurodes, eks ole. Et täna raha miljonit peame hakkama milliselt peale maksma iga aasta. Ja no, teame ise, kui palju meil on puudujäk, palju on, kus me selle raha võtame. Selle, selle sadamiljonit. Täna, no, kui mette, täna meil oleks raute valmis, meil oleks siis iga aasta veel sadamiljonis suurem see defitsiit. Et me peame. Ja no, kui me jällegi edasi mõtleme, et et vaatame siis nagu rahvastiku prognoosi, mis siin nüüd ka hiljuti välja tuli, et kuidas nii Pärnus, Pärnumaal kui ka siis Raplamaal elanike arv kahaneb, eks ole ainult koht, kus natuke kasvab, on Tallinn, et ja siis me võtame ära, eks ole selle busside tasuta seal maakonna siseselt. selle võtame ära, seal totatsioonid lõpetame ära, ütame, raha ei ole, see on raiskamine kõike muud, et siis ütleme, jah, nüüd, nüüd me teeme nagu raute, siis hakkame sinna peale maksma. No, Ei ole täie mõistusega käitumine põhimõtteliselt, et tuleks ikkagi nagu käituda nagu mõistuse päraselt. Aga mis siis on see lahendus, sest tega see ütleme niisama, et, et jätame nüüd pooleli või võtame, lammutame need multkehad ära, mis me ehitanud oleme, et see ei ole ju niisama lihtne rääkimata sellest, et tõenäoliselt ootaksid Euroopa poolt ees ka mingisugused rahvid. Mis see lahendus on praegu siis? No et rahve, need rahve, seda kõike mina ei tea. president pakkus välja lahenduse, et võiks No, peatada selle ehituse Mina arvan ka, et võiks peatada, et nii kaua kui Tallinnas ei ole kaks miljonit inimest ei ela ja ja pä... Nii kauaks peatame? Nii kauaks peatame, ja, et Tallinas kaks miljonit ja Pärnus kaksa tuhat Nii kauaks võiks selle asja nagu seisma jätta No jah, võime siis intervju lõpada <laughs> see, see oleks selline, selline minu arust nagu täis normaalne, normaalne lahendus Et ja, ja, ja edasi, mis me ennast petame, et meil veelkord nii väike raha või nii väike riik seda ja rahvas ei õua seda ülapidadega valmis ehitada, kui seda Euroopa otsustab, et see on Euroopale vaja, siis ta peaks maksma kõik kinni, nii selle ehituse, kui ka pärast selle ülapidamise vahe puudujäägi, et sellest keskusest, et tuleb ikkagi aru saada, me oleme ääremaa ja olulinevalt sellest geopoliitist olukorrast me tegelikult oleme veel rohkem ääremaa nüüd kui me olime aasta tagasi või kaks aastat tagasi. Ja ääremaadel tuleb ikagi keskusest peale maksta rohkem. See on nagu reegel. No me näeme ise Eesti sisiselt ka, eks ole. Et me peaksime tegelikult rohkem siis siia peale maksma, aga, aga praegu see nii ei toimu. Nii et, et kaks varianti, kas Euroopa maksab edaspidi kõik selle kinni, Või, Või lõpetame seisma, seisma et rohkem ei ole minust. No, siin on ikkagi olnud ka see retoorika, et julge oleku olukorda arvestades. On see raute just kui veelgi olulisemaks muutunud juba see tõttu, et Eesti on ju, ütleme, tõesti kõige kaugem punkt ja, ja kui me räägime sellest, et kui Läti ja Leedu tahavad ennast ühendada keski Euroopaga ähm, rongi rööpaid pidi, siis nad ei peaks üldse siia Eesti pole vaatama. Et, et meil on tegelikult oluline ja vähe sellest, et see valmis saaks, vaid ka see, et Läti ja Leedu pingutaks sama palju kui meie siin pingutame. No, see on et, Mina seda julgeoleku asja ei, ei, ei valda, aga Läti ja leeduga ka meil tegelikult ju väga edukaid projekte nagu ei ole ette näidata. Meenutame siin seda sama kas või äh, tuumajama ühisprojekti, mis me siin oli, et tega tegelikult selle kolme riigi ühise projekti juhtimine, kus ei ole tugevad keskust ja võrdsetel alustel tehakse, see on väga raske ja praksed võimatu projekt. Aga mis see probleem seal siis on? Miks me ei saa kolmekise asja võetud? No ei, ega, ega siis see on jällegi, nagu ütlesid kunagi ka need, kes seda kogu seda regionaal, regionaal poliitikat ja regionaal, kogu seda teaduspoolt asja teavad, ega siis nagu, et ääre mait ikka keskusesse, et mitte nad oma vahel ei taha eriti koostuta, ja see, see on selline reegel, et keskused tõmbab kõik asjad kokku, nii et see on see, see jällegi fundamentaalna natuke nagu loodusseadus, nagu see sama, et, et on 10 miljonit vaja inimest siia ja siis hakkaks raute ehitama. Aga millel, see ei ole, ju, seda me ei taha. me peaksime siis selle fookuse panema, et ütleme me jätame pausil asjalt vabane paar miljardit? No veelkord seda nüüd otsastame kõik kõikeks ole. praegu on juba mõjal on meil juba eelavre vuudühek on see ja veelkord meil ole täna nagu teed Meil võiks olla reaalne tee Pärnusse ja edasi ka seda, mill ei ole. Ja siis me ehitame nagu raute ja teed ja kõik koos siis vaatame, et oi, oi, kui palju meil inimesi on, nii kui palju selle üle pidame, pärast kõik maksma läheb. See ei ole lihtsalt võimalik. Veelkord, meil on siin liiga vähe inimesi, kes, kes seda asja üle peavad. Aga kas ma saan teie mõttest aru, et siis tegelikult me võiks pigem mõelda sellele, et oma maanteed korda teha ja investeerida see raha eelkõige teedesse? Kõige Just, et kui oleks nagu korralikud teed. Siis asjad liigut no vaadake, et ma siin elas tulin, lendasin Riia, riiastallinasse ja siis tuli, lennuk tuli kuidagi pikema tiiruga. Vaatasin seda, et seal samast aegviidu ja seal poolt tuleb üks rong on ja samal ajal nii Tartu maante on autosid täis, Narva maand on autosid täis, et selline ja mõtled, et jällegi, kui palju siis see investeering saab nagu kasutatud ja versus see teine investeering saab kasutatud, et et meil, meil ei ole seda, et, et me ei suudame kõik üla pidada. veelkord. See tuleb teha valikud. Kõik ei saa. Elus on ikka niimoodi. Kõik ei saa. Aga kui me nüüd liigume siit edasi selle laiema konteksti peale, et, et poolest valikuid tuleb teha, raha igale poole ei jagu ja me teame, et praegu on ka meie Majandus seis väga, väga keeruline on ja on siin palju räägitud sellest, et kui riik nüüd eelarved planeerib, siis on vaja seada prioriteedid ja teha valikuid. Mis teile tundub, mis on see nii või, või võti, et kuidas rahandusega asjad joone peale saada? No ma ütleksin selle rahandusega, et, et ega meil veel siia maani tegelikult suuri probleem ei ole me selle välja, et meil kui Euroopa kontekstis meil tegelikult praksiselt probleemi ei ole. Meil järgmine aasta praeguse see prognoosi järgi tuleb juba probleem, aga selle aastal oleme seal natuke üle kolme protsendib kui vist on nüüd kärvitakse võibolla saadakse selle kolme viirisse. Meil on Euroopa mõistlustes täiesti rahanduskorras. Meil ei ole midagi nagu, et meil siin väga sellises, et nagu matuse meeleolused peaksime selleks, mille oleb ühti Ja et Järgmine aasta prognoosid on juba see on esimene asi. Võtke võtkeme nagu toon alla, ei ole väga hullu midagi. Eh, siis võibolla esimene asja defineeriks ära, mis asja see korras rahandus on, et kas see on siis 0% puudujääk, ehk siis nagu on tasakaalus, või on siis 3%, 2-3% lubatud Euroopa liidu normide järgi või Eurootsooni siis selle, et kui ta jääb selle kolme protsendi piirisse tänases maju, majandusolukorras, 2-3% see on täiesti normaalne puudujääk. Selle pärast ei pea väga muretsema. Veelkord, see ei ole midagi erakorralist Euroopa raamis. See võib olla rahulikult niimoodi arvestas meie võlasummat. See veelkord. Aga siis jällegi defineeriks ära, mis meie eesmärk on. Kas 2-3% puudujääki või 0% puudujäki. Arvestas tänas majandus süklid, siis võiks olla rahulikult puudujäki. Ehk me tegelikult Räägime sellest, et meil oleks võib seal kuskil pool miljardit kuni miljard oleks vaja järgmisel aastal nagu, nagu kas rohkem tulusid saada või, või siis vähem kulutada. See on see. On see. see on juba nagu oluliselt kergem ülesanne nagu kui see, kui kaks miljardit oleks vaja kusagilt kärpida. Et hakkaks nagu sellest pihta. Ja mis puudu puudujääks siis, kuhu maani me ma võiks selle teemeelest lasta? Et no rahulikult võiks. On? Ma arvan, miljard rahulikult võiks olla kogu aeg järgmised aastat. Millard rahulikult puudu jääk iga aasta? Ja et, kui et, see on eelmised peaministrid kuulevad, kes on piinlikult püüdnud eelarvet tasakaalus hoida. Nüüd... Ja, et, ei, aga no pra, praegu see ju ei, välgult aasta tagasi natuke rohkem aasta tagasi, hakkad, et kõike rahanduskorda tegema ja, kõik ja siis tulemus on hoopis teises suunas läheb tegelikult kõik. Et äh, hakkaks sealt pihta, et eelkord eesmärk mis on eesmärk? Eesmärk põhjul on täpne. Aru saadab kõigile. Ja kui, kui on null, siis on null, aga siis öelge see välja, et see on null, eks ole, aga ärge siis rääkige rahandusest ja samal ajal raha, eelavre tähvid siit kogu aeg no, See on ka, et, et, et, et sul see tegevus peab olema nagu see, mis loob usaldust, aga praegune tegevus ei loo usaldust inimest, aga inimest ei ole rumalad, et nad saavad ju aru, et see, kui me siin räägime kahest miljardist puudujäägist, Et no, mina räägin miljardist puudusekist, keegi räägib siin järgmine aasta ma juba kahest miljardist seda nagu kümne miljoni kaupa, seda ei, nagu korda ei tee, ole Või 20 miljoni kaupa, nagu siin on üritatud teha Tuleb ikka nagu mingid suuremad blokid võtta et, Kas te siis näete, et meil ei ole kohta, kust võtta seda, seda neid summasid, et kärpida, kokku hoida või, või maksada seda? Ei, kindlasti on, kindlasti on aga see, need ei ole nagu no, on, need, need saab midagi teha siin, noh, veelkord mina küsiksin, et kas veda maksuküüru, maksu maksuküüru maksu peab kaotama või peaks selle oppis indekseerima, mõni must oleks selle pidanud ammu ära indekseerima edasi liikuma siin, et, et see liiguks vastavalt, üles, Vast, vastavalt palga ja maailmuskasvul liiguks kõrgemale. et ta on nagu üldse ajale jalgu ja tegelikult see ideepoolest ta ei ole nagu halb see teiseks, et ma küsiks veelkord, et kas me peame nagu seda teis sammast üldse te pidama, et see nagu tegelikult aitab ainult neid inimesi, kellele tegelikult ei ole vaja aidata tulevikus. Nagu? No, on su suurem siis tulek, kes võivad nagu nii, niigi panna raha kõrvale, et selleks ei pea nagu selle riiklikult seda tegema. Et teeme et, kogu pensioni kogumise vabatahtlikuks? Jah, et iga üks teab, kas siis seal tuleb ka paar miljonit või kolm või rohkem miljonit iga aasta vabaneb Vabaneks ole ja, ja, ja veelkord, et kas meil on mõte, et nagu me praegult võtame, eks ole, riik võtab laenu 4% ja siis investeerib selle raha kõik nagu välismaale pensionifondideks, pensionifondidesse mm -hmm. ja saab ka, teenib ka kuski 4% ja siis see ainuke vahe on see, et üks on nagu riik ja teine on siis nagu see, see päris riik ei ole, see on nagu rohkem personifitseeritud, see kes siis paigutavad raha ja need, kes, kellel on kõrgem palk ja korjavad sinna, nende on nagu suurem, Solidaarsust on selles mõttes selles süsteemis vähem. Et kui lihtsalt lõpetaks ära, teise samba oleks solidaarsem põhimõtteliselt ja, ja ei korjaks raha enam. Ja nii, et no siin on igas muid asju, mida võiks nagu filosoofiliselt võiks vaadata üle, et mis minu, minu, näiteks nagu karjub, minu silma karjub on see, et meil maksusüsteem on, et Et passiivne tulu, on see siis dividend või, või, või rendi tulu või, või midagi sellist, et see on meil maksutatud madalamalt kui töö tegemine. No, nagu aktiivne tegevus, kes käib pigapäev tööl, et selle pealt on vaja sootsiaalmaksu maksta ja edasi ja siis see, kes siis nagu erab nagu teises tulekutes passiivsetes sissetulekutes sealt nagu makse ei ole, see, neid makse. Et selline on nagu, no, filosoofiliselt on see väärmiselt epanormaalne ühiskonna kord põhimõtteliselt, eks ole. Et, kes, kes niimoodi töötab ja, ja siis me räägime kogu aeg finansvabadusest, eks ole, et meil oleks vaja finansvabadus, et jumala pärast keegi tööd ei ja siis enam peab piinlikust tundma, kui keegi veel tööd teeb, eks ole, ei olegi finansvaba. Aga mis see lahendus siis on? Kuidas me seda maksustame siis? No ma arvan, et tuleb ikkagi nii dividendid kui ka muud, muu selline passiivne tegevust tuleb mingisugu, passiivse tulut tuleb mingi tasemene sootsiaalmaksugu maksustada. No näiteks olgu selles presidendi palk või mis iganes, et, et jah, midagi üle teha, et see, et ei oleks sellist passiivse tulu soodustamist. Eks siis kui me hakkame öö, kuskilt raha juurde koguma, siis ikkagi pigem sealt, kust on seda võtta, et mitte, et me tõstame ühtlaselt kõigil käibemaksu, vaid... No sellel ei ole ju praegusel tegevusel, mis me siin teeme, ei ole ju tegelikult mingid mõteteks ole. No, et, et kui me, me eelkorda no, aala, et me paneme 2% käibemaksu juurde ja võtame 2% tulumaksu vähemaks, eks ole põhimõtteliselt, siis, siis ainult need, kes kõik oma raha poodi viivad, nendel on null tulemus. Ja. ja need, kellel nagu jääb raha üle, nemad siis nagu võidavad sellest, sellest muutusest, eks Aga See on see, mis me tegelikult viimase 20 aasta jooksul oleme teinud. Vaadake, meil oli kunagi oli, oli, käibimaks oli 18% ja tulumaks oli 24%. Siis tuli see kampaania, et maksuvabad reeded. Ja. ja mis nüüd tulemus meil on? Meil on 20% tulumaks ja 22% käibimaks on nii, jälle 42% kokku. Aga nüüd on jällegi see, et kust me ära võtame ja kust me ei võta seda ära. Et see 42% on ikka samas kohas, ainult, et need, kes on nagu jõukamad, kes saavad suuremat tulu, nemad siis sellest võidavad. Solidaarsust jälle ühiskonnast vähem. Ja kogu aeg on jällegi, et sulle on valitsus ja kõik kogu aeg selles mõttes sellisele vähem solidaarsuse ühiskonna suunas, me kogu aeg oleme liikunud. Kas meil peaks siis olema ikkagi tulumaks? No see on jällegi ka maitse küsimus, aga, aga ju oleks loogiline, et need, kelles saavad rohkem panustada, need panustad rohkem ja, ja ettevad tulumaks selles mõttes oleks ka nagu ikkagi, et kes teenib tulu, see saab maksta, sellel on raha maksta. Ja muidu me jällegi, me teeme seda praegult, et me üritame, et midagi kusagil al alanda midagi või maksame mingit toetuse juurde ja siis tuleme automaksuga ja siis tulemus on see, et, ta, et inimesed ei ole mitte mingit vahet kokkuvõttes. No, irmus lärm käib ja, ja nedasi, aga, aga jällegi, mis on selle eesmärk? Mis on see eesmärk, et hakkaks sealt pihta, et võtaks need vähem oleks toetusi igasuguseid ja maksusid. Ja toetuse saavad need, kes on vaja pannud toetuse saada. Ja, ja veelkord sul ei ole vaja nagu seda, no, sellist, sellist, et sa võtad ja ära ja annad sama tagasi, ja ainult teise kaudu. No, milleks? Sama automaks on. Ja näite keegi ei saa siiemaani kas seda on siis vaja on keskkonna jaoks, on see siis varamaks või keskkonnamaks või... Automaks on või... peaks siis kehtestama ka ainult jõukamatele. No see oleks ka nagu lihtne olnud mõnes mõttes, et... Et, et, et ega siis, ma ei tea, 10 või 20 000 autoga maksavad autot, eks ole, et, et üle, kõik, mis on üle, on ju tegelikult juba nagu luksus, eks ole, põhimõtteliselt. No, selle võib rahulikult panna maksu alla. Aga kui me räägime sellest tänasest ühest peamisest teemast, mis puudutab siis rahavajadust kaitseväes ja julgaolekus, et, et kas seda julgaolekud peaks siis maksustama... Või tähendab, et kas peaks olekuse raha saamiseks mingi uue maksu tegema või teie loogikat järgides ikkagi pigem muult mujalt selle raha leidma laenupõttes? Võelkord see on kõik on nagu, ega seal ju riigi elar, ei ole, elare, ole ju silt juures, et see tuleb seal no, üksikud kohad, kus on sildid juures, aga seega ka rohkem on praegu selle ajal nagu segunenud kõik. Eks see nagu, see on nagu valikute küsimus ja see, see on poliitilised vastused, eks ole siin, eks ole, kus on selle, kuidas seda nimetad pares aga? Aga kui meil on juttu olnud riigielarve kontekstis prioriteetidest, et kas teile tundub, et, et mis on see prioriteet või need kohad, et millega me peaksime tegelema ja kust siis, mis on see, kust me võime julgelt kokkudamata? Nokku kui me vaatame jällegi suurt ja pikka plaani, siis ikkagi ainukene probleem, meil tõsine suur probleem on see, et meil ole piisad lapsi. Kui need kuidagi raha ja võimalik natukenagi toetada on, siis see, see oleks kõige suurem investeering. Et äh, kuiki, nagu uuringud näitavad erinevaid, aga mõned ikkagi näitavad ka seda, et kui äh, siin kolmas, neljas laps on ikkagi väga palju tingib ka sellest, et kui palju on rahaliselt võimekus, ehk et... Äh, Ja minu arust ainukene tõsin investeering on, on see, et, et, et... see on see koht, kus siis ikkagi peaksid toetustada kus olema? Kus ainult toetust peaks olema, jah, et, et miks me sest raute, kelle me seda raute tehitame, siis tegelikult eks ole siin, et kui meil elanike arv väheneb kogu aeg ja, ja meil on... Eks siis on... võtame reilpooltiku raha ja suuname sellest, no, et... No näiteks, jah. Inimesed tahaksid rohkem lapsi sünitele. No väga huvitav vestlus. Aitäh, ettevõtja Indrek Neivelt, et tulite täna ja saime siis rääkida nii raute eest kui ka rahandusest. Aitäh!